На полотнянці зліва внизу Орел поставив відбиток печатки з тризубом, по периметру якої було написано «Командуючий повстанськими загонами правобережжя». Подібного змісту накази були віддані й командуючим інших груп. У квітні 1923 року групи перейшли з Тройко і Куровський подалися на Київщину, Лука Костюшко на Волиня, Гальчевський на чолі штабу у 20 добре озброєних чоловік з'явився на Поділлі. Мета – організація під осінь повстання Разом із Гальчевським перейшли кордон випробувані старшини Хмара Харченко, Яків Голюк, Григорій Кохан, Микола Карабчевський та інші. Цьому рейду сприяла польська експозитура. А от Міністерство внутрішніх справ Польщі та прикордонники нічого не знали про запланований перехід, а отже могли йому перешкодити. У зв'язку з цим довелося під час підготовки до форсування Збруча роззброїти і зв'язати польського прикордонника. Перейшовши на совєтський берег Збруча, штаб Гальчевського розділився на три групи. Одну з них очолив особисто Орел, іншу – Хмара, третю – Яків Голюк. Це повернення вдалим назвати важко. Щекісти вже досить ґрунтовно імплантувалися в українське міграційне середовище, тому час рейду і приблизний маршрут групи Орла Гальчевського знали. Незабаром хмарі, а пізніше Орлу довелося повернутися в Польщу. Лепневий рейд 1923 року. Цього разу, як і в Гальчевській, готував свій черговий, липневий рейд ще обережніше. Жодний старшина не мав уявлення, яким чином здійснюється зв'язок. Вони мали лише право знати зв'язкового в лице. З таборів для інтернованих Орел висмикнув не більше, ніж по два-три чоловіки, щоб не помітив комендант табору. Всього вдалося підготувати 42 чоловіки. Отримавши гроші у Симона Петлюри, Орел купив все необхідне для походу. А за сприяння полковника Чеботарьова, Гальчевський для всіх старшин, які мали вирушити в похід на Батьківщину, дістав документи польського генштабу. Це безпосередньо забезпечив майор Черноцький, який ще раз попередив приховувати плани від Міністерства внутрішніх справ. По дорозі з Варшави Гальчевський заїхав у Львів до шефа п'ятої експозитори Чехівського і звернувся до нього за сприянням. Чи допоміг Чехівський – невідомо, та швидше за все деякі питання він вирішив. Відомо й те, що Чехівський подарував Гальчевському карабін. Спочатку у червні 1923 року через Рівненський постерунок Орел направив Волинську групу, яка нараховувала 22 чоловіки. Її очолював колишній моряк – Лукаш Костюшко – житель села Дідківців Коростинського повіту. 1922 році він був начальником штабу Волинської підпільної організації Отамана Петрика». Після її розкриття втік за кордон. Костюшко був середнього зросту блондин, широкоплечий, кругловидий, на вигляд років під 38. Коли переходив з Бруч, мав вуса та бороду Бланже. Розмовляв тихо. Похід Волинської групи був успішним. За нею відправилася київська група Івана Трейка і Круковського зі старшинами. Вони мали завдання заснувати зв'язковий трикутник з Волинською групою. З Львова Гальчевський заїхав на тернопільський постерунок номер 1 який очолював поручник Наглицький. Отаман попрохав польського поручника не давати жодних директив командирам Плацовок, які були під його командою Бо Наглицький не може бути впевненим Що на якийсь з плацовок Немає совєтського агента Потім у супроводі Вахмістра Українські старшини дістали Залізницею до станції Копиченці Тут Вахмістр відпустив їх на всі чотири сторони Зі станції рушили До сіл Сидорове та що нижче Гусятина Тут уже були приготовані явки Дотримувались суворої конспірації в день старшини один з одним не зустрічались, навіть не виходили з хат на вулицю. Таким чином за 2-3 дні зібралися всі групи. Попри те, що подільська група в глибокій таємниці сконцентрувалася в районі Гусятина, все ж совєтська розвідка зуміла отримати дані про те, що Орел Гальчевський знову зібрався в Україну і вже сконцентрувався в прикордонній зоні. Про це свідчить наступний документ. Губ прокурору Подолії 6-7 1923 года. Ввиду того, что по имеющимся у нас закордонным сведениям, заслуживающим полного доверия, видно, что банда атамана гальчевска находится на поль стороне в смежной с нами погранполосе, и очевидно предполагается ее переход